הנה יצא להילחם איתך, וישב וישלח מלאכים אל חזקיהו לאמור. כה תמרון אל חזקיהו מלך יהודה לאמור. אל ישקיעך אלוהיך אשר אתה בוטח בו לאמור. לא תינתן ירושלים ביד מלך אשור. הנה אתה שמעת את אשר עשו מלכי אשור לכל הארצות להחרימם, ואתה תנצל? ההצילו אותם אלוהי הגויים אשר שחטו אבותי, את גוזן ואת חרן ורצף ובני עדן אשר ביטל שר? מלך חמת ומלך ערפד ומלך לעיר ספר ויים, הנע ועיבה. וייקח חזקיהו את הספרים מיד המלאכים, ויקראם, ויעל בית אדוני, ויפרשהו חזקיהו לפני אדוני. ויתפלל חזקיהו לפני אדוני, ויאמר, אדוני אלוהי ישראל יושב הקרובים, אתה הוא האלוהים לבדך, לכל ממלכות הארץ. אתה עשית את השמים ואת הארץ. הטה אדוני אוזנך ושמע, פקח אדוני עיניך וראה, ושמע את דברי סנחריב, אשר שלחו לחרף אלוהים חי. אמנם אדוני החריפו מלכי אשור את הגויים ואת ארצם, ונתנו את אלוהיהם באש,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 ביד מלאכיך חירפת אדוני, ותאמר ברוב רכבי אני עליתי מרום הרים ירקתי לבנון, ואכרות קומת ארזיו מבחור בראשיו, ואבואה מלון קיצו יער כרמלו, אני קרתי ושתיתי מים זרים, ואחריו וכף פעמי כל יאורי מצור. הלא שמעת למרחוק אותה עשיתי, לנימי קדם ויצרתיה, עתה ואותיה, ותהי לחשות גלים ניצים ערים בצורות. ויושביהן קצרי יד, חתו ויבושו היו עשף שדה וירק דשא, חציר גגות, ושדפה לפני קמה. ושבטך וצאתך ובואך ידעתי, ואת התרגזך אליי, יען התרגזך אליי, ושאננך עלה ואוזני, ושמתי חי באפיך, ומתגי בשפתיך, והשיבותיך בדרך אשר באת בה. בא. וזה לך האות, אכול השנה ספיח, ובשנה השנית סחיש, ובשנה השלישית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 ויהי בלילה ההוא, וייצא מלאך אדוני, וייך במחנה אשור, מאה שמונים וחמישה א', וישכימו בטבוקר, והנה כולם פגרים מתים. וייסע, ויילך, ויישוב סנחריב, מלך אשור, ויישב בן ינבה. ויהיו משתחווה בית נשרוך אלוהיו, ועד רמלך ושר עצר בניו הכוהו בחרב והמא נמלטו ארץ עררת וימלוך עשר חדון בנו תחתיו.